Ya ayyuha ar-rusulu kuloo min at-tayyibati inni bima ta'maloon ta 'aleem Enyi mitume, Uleni vyakula vizuri na tendeni mema. Hakika mimi ni mjuzi wa mnawe mnayotenda. Wa inna hadhihi katukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun napayakini ni umma mmoja na mimi ni mola wenu mlezi basi nicheni mimi fataqattu amrahum bainahum zubra kl zb bma ldihm frun lakini walikatiana jambo lao mapande mbalimbali kila kundi likifurahia kwa walionayo hhm f ghmrth n basi waache katika ghafla yao kwa muda ayahsabuna annama Wanadhani ya kuwa kwa vile tunavyowapa mali na watoto nusaeu lahum fil khayrat nusaeu lahum fil la yashurun Ndiyo tunawahimizia khairi lakini wenyewe hawatambui we. innal ladhinahum min khashyati rabbihim washfiqun kwa hao ambao kwa kumogopa Mola wao mlezi wananyenyekea na wale ambao ishara za Mola wao mlezi wanaziamini na wale ambao Mola wao mlezi awamshirikishi walladhina yu'toona ma'aato wa qulubuhum wajila wa qulubuhum wajilat annahum ila rabbihim raji'u na wale ambao wanatoa walichopewa na hali nyoyo zao zinaogopa kwa kuwa watarejea kwa mula wao mlezi Masi fi wote hao ndio wanaokimbilia katika mambo ya kheri ndio watakao tangulia kuyafikia wala nukallifu nafsan ila wasaaha waladaina kitabun yantiqu bilhaq wa hum la yudlamun na hatuilazimishi nafsi ila kwa kadri ya uwezo wake na tunacho kitabu kisemacho kweli nao hawatadhulumwi بل قلوبهم في غمره من هذا ولهم اعمال ولهم اعمال من دون ذلك Lakini لها zao لكن يوساوس يغافلك Na نوانجو vitendo vinginevyo wanajovifanya hatta dna mutrafihim bil adhab idhahum yajarun Hata atia katika adhabu wale waliodekezwa kwa stare kati yao hapo ndipo watakoyayatika la tajarul yawum, la tajarul yawum, innakum min ala tunsurun leo hakika nyinyi hamta kanasi عليkum, hakika zilikuwa aya zangu mkisomewa Nanyi mkirudi nyuma juu ya visigino vyenu. Mustakbirina bihi samran Na huku kitakabara na usiku mkizungumza kwa dharau. Afalam yadbarul qawla amja ahum ma lam yaati abaahumul awwalin. Je, kauli au yamewajia yasiyowafikia baba zao wa zamani am lam ya'rifu rasulahum fahum lahum munkirun au hawakumjua mtume wao ndio maana wanamkata am yaquluna bihi jinnn بل جاءهم بالحق واكثرهم للحق كارهون او انا اسمع bali وزم kwa haki na wengi wao wanaichukia haki walaw itba alhaq ahwaa hum la la fasadatis samawati wal ardi wa man fihinn bal ataynahum bi fahum an dhikrihim mu'ridun alau ku haki ingelifuata matamnio yao basi zingeliharibika mbingu na ardhi na waliomo wa ndani bali tumewaletea ukumbusho wao nao wanajitenga mbali na ukombozo wao amtasaluhum kharjan fakhraj rubbika khair wa huwa raziqin au nawaomba ujira lakini ujira wa Mola wako mlezi ni bora na ye ndiye mbora wa wana uruzuku wa innaka lataduhum ila siratin mustaqim na kwa yakini wewe unawaita kwenye njia iliyonyooka wa innal ladina la yu'minuna bil akhirati 'ani siratil na hakika wale wasioamini akhirah wanajitenga na njia hiyo walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min darrin lajju fi tughyanihim ya'mahun nalau tungaliwarehemu na, na tukuondolea shida walionayo bila shaka wangeliendelea katika upotofu wao vile vile wa kitanga tanga wala qad na hakika tuliwatia adhabu kali lakini hawakuelekea kwa mula wao mlezi wala hawakunyenyekea hata ila fatahna alayhim baban fa'adhaban shadida idhahum fihi mublisun Paka tulipofungulia wa mlango waadhabu kali hapo ndipo wakawa wenye kukata tamaa Allahu akbar Allahu akbar la ila ila Tumewaambia mitume wa wafikishie watu wao kuleni vyakula vya kila namna halali na vizuri na stareheni na ishukuruni neema na yangu kwa vitendo vyema hakika mimi ni mjuzi wa miyetendo na ita kulipeni kwayo na tukawaambia wa wafikishie watu wao Hakika hii dini niliyo kutumieni mwifikishe ni dini moja kwa mitarafu ya imani na misingi ya sharia na hakika nyinyi ni umma mmoja katika vizazi vyote miongoni mwao wapo waliongoka na wapo waliopotoka na mimi ndiye mwana wenu mlezi niliyo kuamrisheni mwifuate basi yogopeni adhabu yangu upindi mkiasi lakini watu walilikatakata hili jambo la dini yao Wapo kati yao waliongoka na wapo waliopotoka ambao wakafuata matamanio yao wakafarikiana kwa sababu hiyo wakawa makundi mbalimbali yenye mbali kufanyana uadui kila kikundi kinafurahi kwa alionayo wakozania kwa wao tu ndio waliosifu basi ewe Muhammad waachilie mbali makafiri na ujinga wao na kukafilika kwao Madam wewe umekwishwa wanasihi, mpaka Mwenyezi Mungu wa, wa hukumu za baadaye. Hivyo hawanaasi, wanadhania kwamba pale sisi tunapowawaacha ukistarehe na mali na watoto otolewapa, ndio basi sisi tumekuwa radhi nao naheri mbio mbio na kwa wingi. Hao ni kama wanyama hawatambui kwa kuwa hawazitumia akili zao. Mimi si radhi nao na hizi neema ni kuapururia tu kuwa pamuda Hakika wale ambao humhofu Mwenyezi Mungu na humogopa na zimejaa ndani yao hofu ya Mwenye wa Subhanahu na wale ambao wanaziamini ishara za Mola wao mlezi zilio mwilimwenguni na zinazosomwa katika kitabu kile na wale ambao hawamshirikishi Mwenyezi Mungu na yeyote, na wale ambao wanatoa katika vile na Mwenyezi Mungu na wanafanya amali yao na hali wao na hofu taksiri kwa sababu bila shakka wao ni wenye kurejea kwa Mwenyezi Mungu kwa kufufuliwa na utasibiwa hawote ukimbilia na amali zao kuendea kupata khairi na wao ni wenye kutangulia wengineo katika kupata huko na sisi hatumlazimishi mtu yoyote ila kwa nlo kulifanya kwa sababu limo ndani ya makdara yake. Na kila amali katika amali zawaja zimesajiliwa kwetu katika kitabu na tutawapa habari zake kama zilivyo. Na wao hawata dhulumiwa wa adhabu wala kupunguziwa thawabu. Lakini makafiri kwa sababu inadi inadiao na chukizao ni wenye kughafilika na kufanya khairi. Na kujikalifa kufanya liwezekana nalo na kwamba kuna hisabu ya kuchungua kila kitu. Na mbali na hayo bado wanavyo vitendo vingine viovu wanavyolunga hivyo. Na sisi tunakupatiliza adhabu matajiri wenye kudeka katika stare zao, hopija makelele na kayaatikka kwa msada Basi tunawaambia msijayatike ya wala msiombe msada hivi sasa, hamtatoka ndani ya adhabu yangu wala kuyatika kwenu hakufa kitu hamna udhuru kwani haya zangu zenyakoteremshwa kwa, kwa wahyi zilikuwa mkisomewa nanyi mkizipuuza kwa mapuuza yenye kugeuza hali zenu. na wala hamkuzisadikii wala hamkuzifuata kwa vitendo na nyinyi katika mapuuza yenu mlikuwa mnatakabari na mnafanyia maskara, Mkiutaja huwahi kwa sifa mbaya mnapokutana katika tano si zenu za usiku je hao wenye kupuuza wamekuwa wajinga hata hawakuizingatia kurani wakaijua kwamba hii hakika ni haki au huito wa Muhammad kwao umekuwa ni namna mbali kuliko waliokuja nayo mitume wengine kwa kaumu zilizokuisha tangulia walio wa ambao baba zao waliwawahi, au hawamjui mtume wao Muhammad aliyekulia kati yao katika tabia zake tukufu Ambazo hazijapata kuwa na uongo na wao hivi sasa wanaukataa uto wake kwa dhulma na husda. au wanasema kuwa huyu ni mwenda wazimu. hasha huyu hakika akawaletea dini ya haki na wengi wao wanaichukia haki kwani hiyo ni kinyume na matamanio yao na mapenzi yao basi kwa hivyo hawamwamini Ingeli kuwa haki inafuata matamanio yao wafisadi ingelienea ulimwenguni, na hawa za nafsi zingelipambana wenyewe kwenye. Lakini sisi tumwapelekea Kurani, ambayo inawakumbusha haki ambayo inapasa wote wajumuike juu yake. Na juu ya hivyo wao wanayapuuza hayo na na haki ingelifuata matamanio yao basi zingeliharibika mbingu na ardhi na walio mondani. Bali tumewaletia ukumbusho wao nao wanajitenga mbali na ukumbusho wao. Hilo neno haki ni tamko lenye maana kadhaa. Uweza kuwa maana yake ni Mwenyezi Mungu Subhanahu huwa Ta'ala mfano wa kauli yake mtukufu, "Ametukuka Mwenyezi Mungu wa haki." Pengine huwa maana yake ni kurani, Kwa mfano, "Hakika sisi tumekutuma kwa haki na huenda kukusudiwa dini yote." Yaani miongoni mwake ni Qur'ani na Sunna yani hadithi sahihi mfano kauli yake na sema imekuja haki na uongo ngome na ilivyo dhahiri katika tamko la haki hapa ni kuwa makusudio yake ni ile maana ya kwanza yani Mwenyezi Mungu alieta kasika na kutukuka na kwa hivyo maana iliyokusudiwa na haya ni lau kuwa mwenendo mwenyezi Mungu unafuatana na watakavyo na wanaoyapendekeza wakafiri mpango usigilibakia katika hali iliyosimamia shani ya mpango ardi, wa mbingu na ardhi na viumbe vilio yake lakini Mwenyezi Mungu mwenye hikma kuu na uwezo wa kutenda na ujuzi wake ulioenea kwa viumbe vyake na hikma yake ikathamini kwa mpango madhubuti na Kurani kusema kwa uwazi ya kwamba mbinguni zina viumbe anatuelekeza tufahamu. Kwanza, kwa kuamini hayo kwa jumla ni yaqini. Tuache tafsili yake mpaka pendavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu kuidhihirisha kwa kuambatana na kauli yake. Tutawaonyesha ishara zetu angani na katika nafsi zao. Pili, anatuelekeza kwenye utafiti wa kisayansi kama tunaweza kwani kufikilia hakika hii inatutilia nguvu imani yetu na imani ndio lengo muhimu katika kuelekea kwetu kuonyesha hizo kwani ewe nabii unawataka ujira kwa huku kufikisha kwako ujumbe hayakuwa hayo kwa kuwa ujira hakika ujira wa mula wako mlezi ni bora zaidi kuliko aliona wao na yeye ndiye mbora wa kutoa na hakika wewewe we Muhammad Hapana shaka yoyote unawaitia dini ambayo ndio njia iliyonyoka yenye kupelekea wokofu na hakika hao wasiamini akhera na aliyoko huko ya pepo au moto wanaiacha njia iliyonyoka inayomhifadhi mpitaji wakaishika njia ya ubabaishi na misukosoko na fisadi na nao tungeliwa rehemu na tuko ondolia madhara mkia katika mini yao na ukame katika mali yao na mfano hayo, Basi hapa na shaka yoyote waangalisindu kafiri. Na wakaendelea katika maasi na jeuri. Na sisi kwa hakika tuliwapa adhabu kama kwa kuwaua au kuwaletea njaa. Na wala hawakumnyenyekea Mola wao mlezi, bali waendelea na jeuri zao na kiburi chao kiasi ya kuondoka tu hiyo adhabu. Wanashikilia kupuza kupuuza kwao mpaka pale tunapopatiliza kwa adhabu kali ya njaa au mauwali hapa duniani huwatee na wanababa ikana mkata tamaa hawayoni njia ya kuvuka